Kapittel 6 Og David gikk igjen i gang med å samle alle utvalgte män i Israel, 30 000. Så brøt David og alt folket som var hos sam upp og dro til Baale-Juda for å føre den sanne Guds ark opp derfra, den som et navn er nevnt over, her styrkenes Jehovas navn, han som sitter over kjerubene. De lot i den sanne Guds ark bli kjørt på en ny vogn for å frakte den fra Abinadabs huset, som lå på høyden, og Ussa og Ayo, Abinadabs sønner, førte den nye vognen. De førte den altså fra Abinadabs hus, som lå på høyden, med den sanne Guds ark, og Ayo gikk foran arken. Og David og hele Israels hus feiret begivenheten framfor Jehova med alle slags instrumenter av egnetre, og med harper, og med strenge instrumenter, og med tamburiner, og med sistrer, og med cymbaler og de kom etter hvert så lang som til nakons tresskeplass, og Ussa rakte nå hånden ut mot den sanne Guds ark og grepp fatt i den, for kvege fikk nesten vognen til å velte. Da blusset Jehovas vrede upp mot Ussa, og den sanne Gud slo om der på grunn av hans uerbødige handling, slik at han døde der like ved den sanne Guds ark. Og David red vred de Jehova hadde bruttet gjennom i et utbrudd mot Ussa, og det stedet kom til å bli kalt Peresussa, som det heter en dag i dag. Og David ble redd for Jehova den dagen, og begynte å si, «Hvordan kan Jehovas ark komme til meg?» Og David ville ikke flytte Jehovas ark opp til seg i Davidsbyen. David lot den derfor bli satt til side i getitten Obed Edomshus. Og Jehovas ark ble stående i getitten Obed Edomshus i tre måneder, og Jehova velsignet hele tiden Ober Edom og hele hans husstand. Til slutt ble det meldt kong David og sagt, Jehova har velsignet Ober Edoms hus og alt som er hans, på grunn av den sanne Guds ark. Da drog David av sted og førte den sanne Guds ark ut av Ober Edoms hus og opp til Davids byen med glede. Och det skjedde da de som bar Jehovas ark hadde gått seks skritt, at han straks offret en okse og et dyr av jøfe. Og David danset omkring framfor Jehova av all sin kraft, og David hadde hele tiden en efod av lin bundet om seg. Og David og hele Israels hus førte Jehovas ark opp med gledesrop og hornlyd. Og det skjedde da Jehovas ark kom in i Davidsbyen, at Mikael, Sauls datter, så ned fra vinduet og fikk se kong David hoppe og danse omkring framfor Jehova og hun begynte å forakte ham i sitt hjerte. Så førte de da Jehovas ark in og satte den på dens plass inne i det teltet som David hadde slått opp for den, og deretter offret David brennoffere og fellesskapsoffere framfor Jehova. Da David var ferdig med å offre brennoffrene og fellesskapsoffrene, velsignet han folket i her styrkenes Jehovas navn. Dessuten delta han ut til alt folket, til hele Israels folkemengde, både man og kvinne, til hver enkelt, en ringformet brødkake og en daddelkake og en rosinkake, og deretter gikk alt folket av sted, hver til sitt hus. David ventet nå tilbake for å velsigne sin egen husstand, og Mikael, saulsdatter, kom ut for å møte David og sa så. Så ærefullt Israels kong oppførte seg i dag, da han i dag blåttet seg for øynene på sine tjenere slave kvinner, som når en av de tom gjerne etter menn blotter seg fullstendig. Da sa David til Mikar, «Det var for Jehovas ansikt han som utvalgte meg framfor din far og hele hans husstand for å sette mig til leder for Jehovas folk, Israel, og jeg vil feire begivenheten for Jehovas ansikt. Och jeg vil gjøre meg enda mindre ansett enn dette, og jeg vil bli lav i mine øyne.» «Og sammen med de slave kvinnene som du nevnte, sammen med dem akter jeg å vinne meg ære.» Og Mikael, saulsdatter, fikk inntil sin dødsdag ingen barn.